Karl Ove Knausgór. Harcom, szerelem. Részletek. Lindát 1999 nyarán, Stockholm közelében a Biskops Árnői Népfőiskola kezdő északi íróknak szervetett szemináriumán pillantottam meg először. Az egyik épület előtt állt, arcát a nap felé fordította. Napszemüveget viselt, fehér pólót piros csíkkal a melkasán, és katonai zöld nadrágot. Karcsú volt, és szép. Olyan sötét vad, erotikus és destruktív kisugárzása volt, hogy mindent kiejtettem a kezemből. Egy férfi lépett oda hozzánk, és Ingmar Lemhagenként mutatkozott be. Ő vezette a kurzust. Azt mondta, nagyon tetszett neki a könyvem, egy másik norvég íróra emlékeztette. Kire? kérdeztem, mire ő hamiskásan elmosolyodott. Meg kell várnom, amíg a könyvem a plénum elé kerül, mondta. Bizonyára Finn Ánezre, vagy Agnár Müklére, gondoltam. Letettem a csomagomat odakint, bementem a terembe, és bár csalódott voltam a tányéról lévő láttán, lapátolni kezdtem. Mindenim bolygott, még mindig részeg voltam, de nem annyira, hogy a melkasom ne teljen meg izgalommal és örömmel, amiért ott vagyok. Megmutatták a szobámat, ahol letettem a podgyászomat, majd kimentem és elindultam az épület felé, ahol a kurzust tartották. Ez volt az a pillanat, amikor először megláttam Lindát. A falnak támaszkodva állt, nem szólítottam meg, sokan voltak körülötte, csak bámultam, és volt benne valami, amit nagyon akartam. Valami, ami abban a másodpercben, ahogy megpillantottam őt, ott volt. Valamiféle robbanás. Ugyanabba a csoportba kerültünk. Amikor leültünk a szeminárium vezetőnk, egy finnő egy szót sem szólt, valamiféle pedagógiai trükk volt, de senki sem harapott rá, mindannyian csendben ültünk az első öt percben, míg végül a dolog annyira kellemetlenné vált, hogy valaki magához ragadta a kezdeményezést. Egész idő alatt tudatában voltam a jelenlétének. Hogy mit mond, hogyan beszél, de leginkább a fizikai jelenlétének, a testének, a teremben. Nem tudom miért. Talán a pillanatnyi állapotom tett fogékonyá arra, ami benne volt, vagy ami ő volt. Bemutatkozott. Linda Boström. Már megjelent egy verses kötete, az elvarázsolt sebb. Stockholmban élt, és 25 éves volt. A kurzus öt napig tartott. Egész idő alatt körülötte keringtem. Esteenként annyit ittam, amennyit csak bírtam, és szinte alig aludtam. Az egyik éjszaka követtem Árvét egy kriptaszeri pincébe, ő egyre csak körbe-körbe táncolt, lehetetlen volt szólni hozzá, majd amikor kijöttünk, én pedig rájöttem, hogy elérhetetlen, sírva fakadtam. Árve észrevette. Te sírsz, mondta. Igen, válaszoltam, de holnapra elfelejted. Az egyik éjszaka egyáltalán nem aludtam. Amikor öt óra körül az utolsók is ágyba bújtak, hosszú sétára indultam az erdőbe. A nap már felkelt, őzek ugráltak az öreg lombos fák között, és valami különös boldogság töltött el, amit addig nem ismertem. Amit a kurzus ideje alatt írtam, szokatlanul jónak tűnt. Olyan volt, mintha kapcsolatba kerültem volna valami forrással, egészen sajátos és számomra szokatlan dolgok bugyogtak fel tisztán és frissen. Vagy talán csak tévesen ítéltem meg az eufória miatt? Közös óráink voltak. Én Linda mellett ültem, aki megkérdezte, hogy emlékszem-e a szárnyas fejvadászból arra a jelenetre, amikor elhalványul az ablakon keresztül érkező fény. Azt feleltem, hogy igen, és hogy a bagoly hátrafordulása a legszebb jelenet az egész filmben. Rám nézett. Kértőn, nem elismerően. A szeminárium vezetők sorra végigmentek a szövegeken, amiket írtunk. Megérkeztek az enyémhez. Lemhagen kezdett beszélni róla, és olyan volt, mintha a szavai egyre magasabbra emelkedtek volna. Soha senkit nem hallottam így beszélni egy szövegről. Voltak éppen az egyetlen lényeges dolgot emelte ki belőle, ami nem a karakterekből, a témákról vagy olyasmiről szólt, ami a felszínen hevert, hanem a munkáról és a metaforákról, melyek rejtve tették a dolgukat, mindent összeillesztve, szinte organikus módon egymáshoz kapcsolva. Fogalmam sem volt róla, hogy ezt csinálom. De amikor ezt mondta, mégis tudtam és hogy számomra csak a fák és a levelek léteztek akkor. A fű, a felhők és a nap az égen semmi egyéb, mindent ennek fényében szemléltem. Lemhagen értelmezését is. Lemhagen rám nézett. És mindenek előtt ez az, ami tor Ulven prózájára emlékeztet. Ismered a munkáit, Karl Óve? Bólintottam. És lesütöttem a szemem. Nem akartam, hogy bárki is lássa, hogy a vél az ereimben tombol, ahogy trombiták harsannak és lovasok dübörögnek a bensőmben. Tor Ulven? Ez volt a legnagyobb elismerés. Csak hogy tudtam, hogy téved. Túlbecsüli az egészet. Végtére is svéd volt, nyilván nem értette jól a norvég nyelv árnyalatait. De már csak az, hogy megemlítette Ulven nevét. Ezek szerint mégsem szórakoztató irodalmat írok? Tényleg van az írásaimban valami, ami tor Ulvenre emlékeztet? A vér zubogott, az öröm sikoltva öntötte el az ideg pályákat. Az asztalra szegeztem a tekintetem, és minden erőmmel azt kívántam, hogy hagyja abba, térjenek rá a következő szövegre, és amikor végre megtette, megkönnyebbülten zuhantam össze a székben. Azon az éjszakán mindenki az én szobámban ivott. Linda azt mondta, nyugodtan dohányozhatunk benn, csak le kell vennünk a tűzjelzőt, amit meg is tettem. Ittunk, feltettem a vilkótól a summer taste-t, de Lindát láthatóan nem érdekelte. Egy római szakácskönyvet húztam elő, amelyet egy Uppsala-i kiránduláson vásároltam előző nap. Fantasztikus lehet ugyanazokat az ételeket főzni, amiket a rómaiak, vélekedtem, ő azonban nem gondolta így. Épp ellenkezőleg. Hirtelen elfordult tőlem, és valami más akart keresni a pillantásával. Amikor az emberek elkezdtek visszaszállingózni a szobáikba, abban bíztam, hogy Linda nem követi a példájukat. De aztán ő is eltűnt. Én pedig kimentem az erdőbe, nagyjából hét óráig odakint barangoltam. És amikor visszaértem, egy feldühödött férfi rohant utánam. Knausz gór, maga az Knausz kiabálta. Igen, válaszoltam. Megállt előttem, és elkezdett a sárga földig lehordani. Tűzjező, veszélyes, felelőtlenség ordította. Jó, mondtam, sajnálom, nem gondoltam végig, bocsánat. Dühösen merett rám. Én ideóta dülöngéltem, a legkevésbé sem érdekelt, majd ágyba bújtam, és aludtam két órát. Amikor lementem reggelizni, már Lemhagen lépett oda hozzám, és sajnálkozott a történtek miatt. A portás túlságosan elkapta magát. Még egyszer nem fog előfordulni. Egy szót sem értettem az egészből. Ő kér elnézést? Az, ami történt, túlságosan is illett ahhoz a valakihez, akivé az elmúlt napokban váltam. Egy 16 éves kamaszhoz. Az érzéseim meg 16 éveséi voltak. A viselkedésem is egy 16 évesé. Egyszerűen olyan bizonytalannak éreztem magamat, ami ennek 16 éves korom óta sohasem. Egy terembe gyűltünk mindannyian. Fel kellett olvasnunk a szövegeinket, sorra belépve egymás után, hogy végül egyetlen kórussá váljunk, amelyben feloldódnak az egyéni hangok. Lemhagen rámutatott valakire, aki olvasni kezdett. Aztán rámdökött. Bizontalanul Bizonytalanul néztem rá, most kell olvasnom, miközben ő olvas, kérdeztem. Mindenki nevetett. Az arcomba szökött a vér, de amikor belelendültünk, és észrevettem, milyen jó a szövegem. Egyértelműen jobb, mint a többieké. Valahol egészen máshol gyökerezik, valami sokkal lényegesebben. Amikor az óra után kint álltunk az udvaron, Árvénak is megemlítettem ezt. Csak mosolygott, nem szólt semmit. Esténként ketten vagy hárman felolvastak a többieknek. Alig vártam, hogy rám kerüljön a sor, hiszen Linda is ott lesz, megmutathatom neki, hogy ki vagyok. Általában jól olvastam, gyakran megtapsoltak, itt azonban mégsem ment jól. Már az első mondat után kételkedni kezdtem a szövegben, nevetséges volt, egyre kisebb lettem, míg végül a szégyentől lángoló arccal leültem. Utánam Árvel következett. Valami történt miközben olvasott. Mindenkit elvarázolt. Valóságos mágus volt. Ez hihetetlenül jó volt, mondta nekem Linda, amikor Árver befejezte a felolvasást. Bólintottam és elmosolyodtam. Igen, árve tényleg nagyon jó. Dühösen és elkeseredettem mentem el onnan, fogtam egy sört és leültem a szobám előtti lépcsőre. Erre gondoltam. Linda, most kijössz onnan? És ide sétálsz hozzám. Hallod? Ki onnan, és gyere ide. Utánam kell jönnöd. Ha megteszed, ha most ide jössz, akkor összetartozunk. Akkor eldől végre. Az ajtóra meredtem. Kinyílt. Linda volt az. A szívem dübörgött. Linda az. Linda az. Keresztül vágott az udvaron, én pedig remektem a boldogságtól, azután elkanyarodott, és miközben felemelte a kezét, és odaintegetett nekem, a másik épület felé indult. A következő napon mindannyian sétálni indultunk az erdőbe. Én Linda mellett ballaktam egészen elől, a többiek lemaradtak, úgyhogy egyedül voltam vele a fák közt. Egy szalmaszálat sodorgatott az ujjai között, olykor mosolyogva rám pillantott. Képtelen voltam egy hangot is kinyogni. Semmit. A földet néztem, az erdőt, őt. A szeme csillogott. A pillantásában most nyoma sem volt a sötétnek, a mélynek és a csábítónak. Az egész lényeg könnyed és kacér volt, egyre csak sodorta a szalmaszálat, mosolygott, hol rám nézett, hol a földet bámulta. Ez meg mi? Mit jelenthet? Megkérdeztem, akar-e könyvet cserélni? Azt válaszolta, hogy persze. Akkor jött oda hozzám, amikor a fűben heverve a felhőket bámultam, és oda nyújtotta a könyvét. Biskops Árnő, 1999, hetedik ó elsője. Karl Óvénak, Linda. Állt a cím oldalon. Berohantam, és hoztam egy példányt az enyémből, már dedikálva, és odaadtam neki. Amikor elment, bementem a szobámba, és olvasni kezdtem. Minden porcikem sajgott az iránta érzett vágytól, miközben olvastam, minden szó tőle jött, ő volt. A Linda utáni féktelen vágyam és a 16 éves énem szintjére való visszaesés közepette mindent másként láttam. A szemem előtt burjánzó zöld, Egyfelől vadnak és kaotikusnak tűnt, ugyanakkor egyszerű és letisztult is volt a maga formájában, és szinte ekstatikus érzést keltett az öreg tölgyfák, a lombokon keresztül bújó szél, a nap, az ég végtelen kékje. Nem aludtam, alig ettem, és minden áldott este ittam. Mégsem voltam sem fáradt, sem éhes, és gond nélkül részt vettem a programokon. Tovább folytattam a beszélgetést Árvéval, vagyis továbbra is magamról beszéltem, és idővel egyre többet Lindáról. Árva rám nézett, majd a kurzus többi résztvevőire, és az irodalomra tereltük a szót. Más módon kezdtem beszélni róla. Minél több időt töltöttem Árvéval, annál szabadabbak lettek a gondolataim, és arra gondoltam, hogy ez egy ajándék. Az órák között a fűvön fekve beszélgettünk az épületek előtt, azután a többiek is odajöttek, én pedig féltékeny lettem rá, mert láttam, milyen hatással van a többiekre. Én is szerettem volna ilyen hatást kelteni. Egy este mindenki a fűvön üldögélve beszélgetett és iszogatott. Árve egy interjúról mesélt, amelyet Sven Járfollal készített a Vagant számára. Arról mesélt, hogy hogyan nyílt meg minden azon az estén, amelyen egymással beszélgettek, milyen precizitással lett kimondva minden, és hogyan jött létre ebből valami rendkívüli. Én egy Rune Krisztán szennel készített interjúról meséltem, ahol ugyanez történt. Nagyon féltem a találkozásunk előtt, mert semmit sem tudtam a költészetről, ám azután minden megnyílt, és egyszer csak ott ültünk és arról beszélgettünk, amiről röviddel azelőtt lehetetlen volt. Tényleg nagyon jó interjú lett, mondtam. Árve nevetett. Képes volt minden megnyilvánulásomat pusztán a nevetése által érvényteleníteni. Az összes jelenlévő tudta, hogy árvénak van igaza. Minden hatalom nála összpontosult abban a hipnotikus pontban, amelyet az arca képviselt azon az estén. Linda ott volt. Ő is látta. A következő napon összetrombitáltam néhány embert, hogy focizzunk egyet. Ingmar Lemhagen kerített nekünk egy labdát, játszottunk nagyjából egy órát. Azután, amikor egy kólával a kezemben Linda mellé telepettem a fűbe, azt mondta, hogy úgy járok, mint egy focista. Van egy bátyja, aki futbalozik és hokizik, és pont ugyanúgy szoktam állni és járni, ahogy ő. Árve viszont folytatta, láttad már, hogyan jár? Nem, válaszoltam. Ő úgy jár, akár egy balettáncos, mondta. Könnyeden és légiesen. Nem vetted még észre? Nem, feleltem, és rámosolyogtam. Linda gyorsan visszamosolygott, és felállt. Lefeküdtem, és a fehér felhőket bámultam, amelyek lassan sodródtak az égbolt kék mélye felé. Vacsora után hosszú sétára indultam az erdőbe. Megálltam egy tölgyfa előtt, és hosszasan bámultam a koronáját. Felvettem a földről egy makkot, és miközben tovább mentem, a kezembe forgatva minden oldalról is szögből megvizsgáltam. Az összes apró, szabályos mintát a kis, göcsörtös, kosárszerű részen, amelyben a mak feküdt. A világos zöld csíkokat a sötétben, a sima felület mentén. A tökéletes formát. Lehetne akár léghajó, akár bálna, hiszen ugyanolyan ovális, gondoltam mosolyogva. Az összes levél egyforma volt, minden tavasz groteszk mennyiségben ontja ki a világba, a fák, gyárak, gyönyörű és bonyolult mintájú leveleket állítanak elő napfényből és vízből. Ha a gondolat már gyökeret vert, csak nem elviselhetetlennek tűnt ez az egyhangúság. Mindez Francis Ponge néhány szövegéből származott, amelyeket a nyár elején olvastam. Rune Christiansen ajánlotta őket, az ő pillantása örökre megváltoztatta számomra a fákat és a leveleket. Egy kútból bugyogtak fel, az élet kútjából, amely kimeríthetetlen volt. Ó, ez az akarat gyengeség! Félelmetes volt ott sétálni a hatalmas, vak erővel körülvéve mindabban, ami egyre nőtt és búrjánzott az izzó nap alatt, amely egyre csak égetett, szintén vakon. Mindez éles hangon rezonált bennem. Ezzel egy időben egy másik hang is zúgott bennem a vágyakozásé. És ez a vágyakozás már nem valami elvont felé irányult, ahogy az az elmúlt években történt. Nem, ennek a tárgya kézzelfogható és konkrét volt. Ebben a pillanatban mindössze néhány kilométerre mozgott tőlem. Miféle őrültség ez? töprengtem, miközben tovább sétáltam. Hiszen házas voltam. Jól kijöttünk egymással, hamarosan közös lakást akartunk vásárolni. Erre ide jövök, és egyszerre tönkre akarom tenni az egészet. Ezt akartam. A lomkoronák nappettyeszte árnyékában gyalogoltam, az erdő meleg illataiba burkolózva, és arra gondoltam, hogy most vagyok az életem közepén. Nem az élet országútjának felénél, hanem a létezés közepén. A szívem remegett.